Szárnyas ló Besorolása 2x-estől 4x-es osztáig Szárnyas lovak a világ minden táján élnek. Számos változatuk ismert, többek között az Abraxán, óriási termetű aranysárga rendkívül erős, az Éthon, Pei, Nagy-Britanniában és Írországban népszerű, a Grannius, Szürke igen gyors, és a ritka testrál fekete, láthatatlanná tud válni, sokak szerint bal szerencsét hoz. A szárnyas lóra, akár csak a hippogrifre, gazdájának rendszeres időközönként kiábrándító bűbájt kell szórnia. Lásd a bevezetést!